ولولوق دته ملیسانې ف قو قولی <تصفيق> اولهپه سې بهقره کې د میں نمبر ایيات نه نوې دررس دی <تصفيق> والله د جا عکو موسا ب شه غلی بل الب یناې پخکاره او سرګن د مجززه تو السلام ګړی مجزې الله ذکر ککي لکه سورې عراف کې برشي تووفانو دویم والجراد درم ول کوم او سنورم وز وفادعا او پنزم ودم او شپگم والعصا او وم والید دارنگی بل موجز و دریاب دولس ٹکڑی شویو او تزلیلهم بالغمام وریزب با پی سوریو دارنگیم مان وا سلوا وا اودام موجیزه موچخانی بانی جامی خویغه ته منډکا دبینات نموراد دغ ټول موجیزیدی او بشکر اغل او تاسو ته علیه السلام بالبینات په کارو موجیزات سرا متته خصله اجلله بیاې ولیو تاسو خ پهښدا تووب مب غې پس د تللو د غوی نه کوهی تورتهزاللیمون او حال دا د چې وي تاسو ظالمان مشرکان ځکه زلم وي وظ شې غیرې مححلې او دې عبادت محل دی الله رب العزت او تاسو ځخې عبادت کړو وا اذا اخذنا یادخاغه وخت يا غشتو ومند میثاقكم مزبوطه وادس تا شنه ورفعنا ورپورته کرمو فوقكم التور د پاسه تاسو غرذ تور او فرمایلی مونږه حضور شیما ته نا کوم هغه کتاب چې درکړل دی مونږ ته شطب قوتن اته بی قوتن معنی دا زمخ کثیر شی اطاعت او بعمل بما فيه دا کتاب رو ني شي مزبوط د طاعت او ثابت راهي پنیت دیږي چې سدي دی پاغه یا مالوخ یو بقوته د عامه نام و ډېر ډېر در सुने او کوي او قبول کي هغه چې پتوراث کې درته حکم شوي واسمعوا ما امرتم به فی تورات قبول کي هغه چې حکم در تکړه شوي د پتوراث کې دی کہ سمع فماند قبلول ذا لك سمع الله لمن حمدا دی کہ سمع فماند قبلول ذا قالو وليذ سمعنا منغا ورید ونا است سمعنا اي قولك وا امريد است ونا او نا فرما نکړې مستادا ایک اولا دا سمعنا دا دا دا دخلی خبروا او دا عشوینا دا دا دا دا دا دا دا حالا غا حکایت ذکر کی قالو بلسان القال سمعنا ویدیو دای پجبی بانی چی منگو ری دلی دی و بلسان الحال عشوینا او پلسان الحال سرے ویلی و منگا نا فرمانی کڑی قالو سمعنا ویلی و دوی او ریدلی دی منگا او منستا حکم قبل کڑی دی او نا فرمانی کڑی منگا دحال دا نه دار او چته د چ دانہ دا فرمان لی لکه په خلی او سړی ویز مسلمان خدا غا مالو ظاهر چ ګور نو یو کارم د اسلام نه و او اشریبو فی قلوبهم العجلا واشریبو فی قلوبهم العجلا ذذکی تابیرو کو دسخی د محبت ندو بو پس کلو بانید. ایلکو او هر اندام تا داغی اثر رسیگید. نو دارنگی دسخی محبت ددائید د بدن دی طولوی سوتا رسیدلیو. و او شریبو، کول شوه په زړونو د دوی کې محبت د شیخ پورا زړې رانیو ليو او دینه تعبیر په شرف سره او په عقل سره ځکه شرب د بدن هري سه او تو عام يوي سه ترسي و او شربو قلوبهم العجلا اواردن نکڑشو پزرونو دو دوی کی محبت دو سخیب بے کفرهم پا سبق دو کفر دو دوی قولو فرمای بے سمای اعمرکم بیهی حکم کئی تاسو تپاغی ایمانو کم ایمانستاسو داغل زاوی جوابو چې چه پرون داغی ذکر شویو دی ثي باري مغدا خپل کتاب منو او دين علاوه یو کتابم نمنو نو قران الزام جوابا نور قلب چ خپل او دانورم نماني پهار اسماني کتاب قدام انبيا او جل نارادي رجت و تثوراتم نم فل متقتلون انبيا الله ولي مد الله وجل د هراسمانې کتاب د راتللو مقصد دی د یو والله بعد ته او بندې او د شرک نفی د دا تاسو دسخي لکونو تولې کوو ته زه خپل کې تاب منم د روغئ که تاسو منډلی والله به کوی تور در بانې را و چ تول نه کولو فرماسم مرووم ب بد هرا چې حکم کای تاسو تطبیق ایمان سیمانون استاسو ان کنتم مومنین کای تاسو مومنان قوله فرمایا د آیات کی اعلان د مباحلې دے قول حبیب فرمائے ان کا نثلک مدار الاخرۃ کی چریwriteData شود فار اے یہود کور د اخرت چیاغه جنت د دار الاخرہ ر مراد آیات کی جنت دے عند الله ان الله ما نفی حکمه عند الله د الله په حکم او فی سلی کی خانی سواتنیا وازی د بلچا پکیا دو حق نه غنئی مندون نناشه لاود دی نور و خلقنا فتمنوا الموت نرازی ارزو تمناو کید مرگ ان کنتم صدقین کییتا سریشتنی اید آدم با اعلان ایلان دے یهود تاک دی یهود ووی جنت بنزی مگر یهودیان بزیر لکر اس دو سوره با قرقی ویات را روان دے یو سل یو لسم وقالو لن یدخل الجنتا الا من کانا هودا او نسوارا یهودو بوی جنت لبن زی مگر یهودیان او نسواراو بزی نبزی مگر نسوارا بزی ویک جنتی آواز استاسو زیوی نبیاخ و رازی مرګو و چې زر جنت تورسے گئی او سور مائدہ کرا روان دیت اللہ سما یاد دے دی به نحنو ابناو اللہ و احباؤو منګ دا الله د زامن او غنفي او مونږه دوستان او محبوبان یو اوبخ کیدر د سوره بقره کې ویل ان تمسنا نارو بال ایامم معدودا مونږ ته اورن رشی کی مگر یو سور ازی نویک شر د غشان نو بیا خراشه د مرگ تمنا او کای چې زردی جنت ته ورسیږي زر جنت ورسیږي مباهلو کي او فرمایي کانت کان نثلكم دار الاخرته تاسو د پار کور د اخرت جنت سے مراد دې کچريوي تاسو د پار کور د اخرت یعنی جنت عند الله دې الله په حکم وفي سلي کي خالص وطن يوازي منذ للناسي الى ود دي نور خلقنا المؤمنان خفك برهن غني فتمن الموت نتمنا وكيد مرغ اي بدر جن بان دمر سوال وكيف دي دو لوكي يودل المؤمنان ذا وبدي احود ذا د ته مباهلهي د ی هودو د مباهلی نه ان کاروکو مبالی کاروکوو ځکه دته پتهوه که مباهله موکنو د الله برشي او داسې مباله د نه او سره راغلی وګورې درې مپاره کې سراللی مران آیا توګورې یو شپېته نمبر یوش ویت میات کی د نسوارو سر مباہل ظا فمن حاجت فیه هر غسوک چې جګړ کوي حبیبتا شو شرا فیه په بارد دي ساره کی الله و اید اعظمه بندا او رسول نو کو سوک ورته الها او معبود وای من بعد ما جاءك من العلم پس د دین چراغ لد تد علمنا فقرورت و فرمائلت تعالى و راشید ندعو ابنانا رو ببل مخبل زامن وابناءكم تاسو خبل زامن رو بلي ونساءنا ونساءكم من بمخبل زنان رو بلو تاسو خبل زنانا وأنفسنا وأنفسكم أو مغمق بالذانون هذر قوتاسم ثم نبتهل دره كي بابي افتعال فماناد صدق فماناد بابي نتباهلو دبابي تفاعل ثم نبتهل نتباهلو بیاب مباها لوکو نفتیعال پا ماناد مفاعلی دے اوصل کی بوحلتن او بحلتن ستوی لانتوی او بیادا پا دعا کی مستمالی گی. ثم نتباها ال یا با عجز ایسر الله ندعا او غارو فنجعل لعنت الله نو بغیر ذو لعنت الله على الكافرين پاکافر او داغه شاهه آیات سوره جمعه کم رازی شپقم نمبر آیات لکې اغه کې ذکر د مباهله ری نو یدو د مباهلی نه ان کاروکو اوګوره کدی مباې ته را نو الله عذاب به په دوی راغلی دی د مباه نه ان او دی که میدان ته راوت نو الله عذاب به پ راغلیهی حدیث پاک کې داسې راغلی دي عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی قال قال ابو جهل لئن رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی اندل کعبه کما ود الله رسولک و ابو جهل وی چدید کعبه سر مشکی نذر اعظم و پدیشت مبارک و ارتخ پکیدم مد الله حبیب لو فعلہ لا خزتحل مائکه تو یانن که د داسیوکل نو سرګن بهې مائیک رونییسیم ولا ود ته من نه الما او تعال معوب وره او مقااع د هم منن النار ی هدو د مکته من او خپل ځب وور کې ک تللی وَلَاؤُ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کَی چَرې ووتې ویا کسان چې د الله د حبیب سره مباهله کوله لرجعوا لا یجدون مالا ولا اهلا نو واپس براغلې و نبه مال و نبه اولاد و دا حدیث د احمد امام نسائی په سنن کبراء کې ذکر کړي دد کوتیوي نو تبا شو به ځکه دی نوتل د دا اعلان د مباهلی دا اعلاند د مباهلی دوتاب چې ځکه تاسوایي چې جنن زمونځې د نو بیا خو مباهله و کوي والتهمن نهوه هرگز ګز دی ته مننا نه کوي د ابداً امیشا میشا بما قدمت ایدیهم پس اب اب ده آغا مالو چنوان دیدیگلی دیلا سنود دوی والله علیمم بالظالمین اللہ پوها دیب و ظالمان باندیب ولتجدنهم خام خواب و ممدوی احرس دیر ہے رسناک د خلقنا علی حیات فیوجد جوان دا تنکیر ز حیات دلیل ل چذیل کی حیات مخصوصہ مراد ہے اوجد جوان خام خاوبم امیدوی دیر ہے رسناک د خلقنا علی حیات پیوخاس جوان چوگ جوان دے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُونَ دے دی آیات دو تفسیرون دی یا خدا عطف دے پا قبل بانی پا قبل بانی عطف دے نگو تقدیر دا آیات دا سے شو ڈیر د دا خلقونا او ډیر ہے رسناک د مشرکانو نا اے مشرکان چې سرا خیرت منی نا اغین وم دی ډیر ہے رسناک وي او ذیما وجدان شناو من الذین اشرکوا جمل مستعن فرا دا جمل مستن فلا نگو یو ڈالی ذکر کشی جوان سر بی ڈیر هی رسوی اگد سره ورپسی دوی ما ډلم ذکر کار خام خاو با مومی دیر هی رسناک د خلقنا او با مومی دیر هی رسناک د خلقنا علی حیات پا اگد جوان و من الَّذین آش اذا خلقنا بمزيات هر سنا کوي چي مشرکان دي يا من الذين اشركوا دا زان تا جمله مستنفذ <تصفح> و من الذين او دا هغه کسان چې مشرکان دي دای کی ميو قوم ده يود احدهم می سات یا ه هم هر یو د دونا لاو عمرو ال الفاب دا لا کله په مع د ان راب دک لا په مع د اناند لا عمرو أي دا چېمر ورته ورکړشي زر کالا عمر ورتزر کال ورکړې شي اے مشرکان موئی چ زماد زر کال عمر او يهودم وې یادای يهود د مشرکان او نمزيات هه وما ناخري و ما هو بمزحزهه ده هو د زمير ستراجي دې وما هو به مزح یوقول داو چې د هو زمیر دی احد حت سراجی دی یا داېتهنا سراجی دی وما هو نه د دغهتهمننا د مزح من العذاوي خلاص ور کوون کې دوی لره د اضاب نه یاد دا چې دا هو ظمیر د تعامیر سر رااجی دی وما هو نه دی عمر ب مزح من العذاوي خلاصې ور کوون کې او لري کوون کې دوی لره داذااف نه د یاګه ک دغ حته راجیي شماه ب داځ چې وما هم ب مزح من العذا تعې رووب نه چلر چل بکی اغل ردا عذاب نہ داو غد عمر داغ یا وا وما هو ندی داو غد عمر خلاصے ور کون کے دل ردا عذاب نا ے ګور خلاصے پوغد عمر نوی بلکی د چاکل ګیو کډیر وی شاید الله صاحب دارائی کی تیر کو نو دا الله پتوا اتو تھا بدارائی بخلاصے ملاویگی خلاصې په اوږ عمر نه دی که د چا زر کالهمر شي کالی شي نو په اوږ عمر به د اضاف نه خلاص نه شي عمر ډیر دی او که لږ د خووجی چا د الله د رسول په تا بداره کې کو په دیکې شکنی چې چې یو سیې کا مم دی اوګ عمر هم ډیر نو حدیث د ترمیزی شریف کې راغلی وي د بنیادم سعادت دا دی عمر مډېر دے او د الله او د رسول ثابې د اړم پکه ډرغا نده دا عمر یا وما هو نده د غي احدغه تشhlas به ور کی دلرا من لا عذابنا اي عمر اي تعميره او ګد عمر دلو واللہ بشیرم بما يعمل اللہ لیذن کید پاحش دای کما عمل کئ زموږ د مشایخ د درس د ترتیب مطابق زیدنا دی باب د رسالت شروع کیږي او دا اللہ دا حبیب پا رسالت چد مشرکانو کمی ترازو ندید آغی جوابونه کوي قلو فرمایا من کان عدو اللی جبریلا حرغ سوک چد دشمند جبریل علیہ السلام فا انہو نبیشک دا جبریل علیہ السلام نزلہو نزله علی قلبک رولې دې را نازل کړي دې دا کتاب تاسو په زرنو به باذن الله د الله په حکم ویجازت مسودقن دا قران تصدیق کوونکې د لماند حق کتابونو به نه دی چې کوم دې قران دی دی وَهُدَنَ اَوْدَا قُرْآنِ هِدَایَتْ دِهِ وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اَوْدَا زِيْرِ دِهِ دَفَارَدَ مُؤْمِنَانُونَ من کانا عدواً نامن دیده کی شرطیه ده او ده دی جواب محظوف ده نو املاو ما ما من نبی الرحمن کی املاو ما من نبی الرحمن کی امام ابو البقاء عبداللہ بن حسین العقبق عبری رحمه اللہ وی جوابی محضوب دنسر من کان عدو لجبریل فل یا متغیزن دیدی دو غسید وجن مرشیب ذکر د په دشمنی د جبرئیل علیہ السلام سدي باز نور علما او جواب داسي ذکر کړه من خان عدو ل جبرئیل فلا انص فله یا من خان عدو ل جبرئیل فعداوته لا وجه لها هرغه سوچي دشمن د جبرئیل علیہ السلام نذذذ دشمنای سو وجنشتہ یہود د جبریل علیہ السلام سره دشمنی وکولا دې بارکه غور صحیح روایت راغنی نی صحیح روایت دې بارکه راغنی نی حدیث دے دا مسند احمد امام ترمیزی رہ مولا ام ذکر کرنے امام ترمیزی وی حسن غریب Un. امام نسائیم دا حدیث پسنن کبرا کی ذکر کرنے ابن عباس رضی اللہ عنہ ویہود رالنبی علیہ السلام تا ورطوئی آب القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا الله حبيب ومو داس سيزون مبارک تپوش کو نو کو جواب درا کو نو مونږ بستاسو په سيد روان شو او مونږ بستاسو تصديق کو او ایمان بدر باندې راړو قلق واضع کا یو جو يو تپوش داو مونږ لا خبر راکد نخ د پیغمبر د نبي پر نخ او نخ صدا قال تناعنه ولا ينعم قلبه دې پیغمبر سترګې وديشي خزرنو د کېږي او متاو چود شو کنه د سترګم پټی شي زړمو دشي دې وجنه داه خلکو په او دسمه آتی او د جمهور لما لک او مسلک دې چې د پیغمبر په خوب او دسمه نماتي زکه د اغه زړه بیدار وی دویم تپو سیداو چې کله ګورا د زنان لور پیدا شي او کله نارینه اولاد پیدا شي کله لور پیدا شي کله زوی نو د الله حبیب ورته وي د الله په قدرت د خژ یو خاوند او بچی پر رحم کیو زی شي نو چې کوم ل غل ور را شي نو بچي اغه طرف تلار شي <تصفح> دیبانی میوی صدقتا بے تپوس کو فا اخبرنان ار را د ما هو ادا گڑ چې چی وریز کی, کی, کی خبر را کدا سشے دے وریز کی گرا وازونوی گڑ گڑوی قال ملک من الملائکہ ادایو ملک دے دا ملائکونا او پا وریز مکرر دے او دا هغه سره د اور کوله ور شړي چرت چې د الله خو خوي وی دا واسره وی دا هغه د خوري आवाज دی چې ور یس شړي د دوی وی دان جواب دی دیاورت وی خبر را ک مون تھا ما حرم اسرائيل على نفسه يعقوب عليه السلام فزان سبن كليو وي غيب و سيدل كان يسكن البدو يوباندا كيو سيدو نا تغت يرق النساء بيماري رالا یرق النسع نشا وې د اسوافه وزن دې یرق النسع یرق النسع ناغه او شه نو مندو چې داغ سر دې مناسب میمګر غوخي دوخه او فې نو دې پزان بنکل دوی دا خبره ممری اشتیا او کا خبر را ترا کوي تاسو له و هي سوکراړي ځکه هر پیغمبر ته ملک راځي ویدا جبريل عليه السلام دې د دوی وبستا خبر ان من ذلك الذي ينزل بالهرب وبالقتل تا خو هغه ملک دې چې د قتال حکم راني او دې د قتل حکم راڑی داکا من دا کا عدوونه من الملا کااف دا خو دشمن د زمونږ په ملائکو کې لو قلتهبي کایلو الذي يځلو بالقطور ورحمه تابعنا بنا کا که تاسو ل چې مونږتهمی کاي لېه السلام و راړید نومونږ به خبره منې وه ځکه دی بارانونه ددی په ذری لا را لږي او رحمت نو الله دا آیات ورو لي ګلو من کان ادو الی جبرئیل وجد لی داوا او دا مضمون په نورو روايات او کې مراغله نه حدیث دا بخاری او دا مسند دا احمد کې دا سراغلی سررض الله نو بدله ابنی سلام رض اللهو لپته و لګې د چې د الله رسول ص اللهله سلام وسلم مونه وورېته راغې حجرتې وکوو د په خپ باخ کې میوي شوکولی د الله حب ته و زېی دریو خبرو تهپوس کوم دا د نبینه بغیر بل چا ل پتنې ځ کاغته ووه شويوي اوله نهخ د او اول تو عام ده جنتی آنو بس او دا اولی بچه کلا پلار طرف لزی علک دے او شکل ده پلار غنتی او کلم مور طرف تزیب او دا اللہ حبیبی اخبرنی بہن ان جبریل آنفا بیوز جبریل ری اسلام راگے او دا دیدری وارو سوالونو جواب راڑو وی خجیبری وی آوکا نظانو عبداللہ ابن سلام رضی الله عنو لا ایمان نظر وردیو اذاکا عدو الیہود من الملائکہ دا خود یہود دشمن دل ملائکنا اب یاد اللہ حبیب دا ٹولی نخی ورطاوی لاغوی کے زدوی نادنو اغوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ هو و اشهد انک رسول الله وی گواہیکوم د اللہ نه بغیر بلد عبادت مست او گواہیکوم چې د الله رسول په حق بیا وګړو ا د چيمان راو و زمہ دی مان نه لا یهود خبر نه دی ا تا یو تو لگون لګون کې قوم دی نوکه زما د اسلام پتا پهتهورتهولږي نو ډیر تو حمتونه برهبانې لګي زه په ټیږم دل تهتهتیل زما باره کې د الله حب لوويتهپوسو کارې یو هو دی رو غختن او بدله ابنی سلام په تاسو کې څنګه سړی دی کا ود ووي خیررو نه و سیدنا وابن سیدنا وی غور دے او د غور په اولاد کې او زموږ مشر دے او زموږ د مشر بچي دے وی ارايتم نسلم عبد الله ابن سلام خبر را کای کاغذ اسلام راړو بیا تاسو څه کوئ فقالوا اعاذنا الله من ذلك یلا یغذین پپ نا یوساتی آدا شکارو نکلا کئ ذی کی رووتل یشهد الله علی الا الله ورنا محمد الرسول الله صلی الله علیه و علی وسلم ذی شرو نا وابنو شرنا وانت قسوه ویدنا خارو پلار پ نک را روان رارواننے او دا غي ډیر عیبونه ذکر کل قال فهذا الذي كنت اخاف يا رسول الله وی داغ خبر و چې زه یې درم ما نو ګور دا دی احاديث صحیحو کې دعيات نزول وجدا من خان عدو لجبريل قلو فرمایا من خان هر غسوک چې دې عدوان دشمن لجبريل د جبريل عليه السلام فانه او د منی شره جو ابو نامو او رذل فانه بيشک دا جبريل عليه السلام نزله على قلبك را اوروله د قرآن را نازل کړه د ستا سو مبارک بِا اِذْنِ اللَّهِ دَ اللَّهَ پَ حُکَمٌ مصودقًا دا قرآن دا چې کتاب د تزدیک کونکنے لِمَا دا کتابنو بینے دے چنی قرآن نڑوان دیدی وَهُدًا او دا ہدایت دے اور بار بار وی دا کتاب ہدایت دے چې دا او ری دے نو الله د هدايت لار قرآن زي وهدن نو دا هدايت دي پاجا عوام دنا پهيدو جنوي و يره دي کې هدايت نشتا دا کوله د کفر خبره الله دې مونږ ټول خواص او عوام په خپل حفاظت کې اوساتي اي قرآن وې د هدايت کتاب دې او بار بار وای نکو څو کوئی چې دي کې نشتا نو د خو قرآن خلاف او ټکراو خبره کوي وهود نه او هدایت دیوه بشرموؤمن او دا ذیرې خوش خبری د دپاره د موومنانو منندکان عدوول الله هره غڅوک چې د دوشمن د الله ومللا کتیی او د مل خو د الله۔ وَرُسُلِهِ يَا دَپيغمبرانو رسولانو د الله او جبريل او میکال او د جبريل او د میکال عليه الصلاه والسلام فنوځي په دې دشمني کافر شو اې د الله دښمن کافر وي د الله د ملائکه او د پیغمبرانو دښمنان کافر وي فین الله اعوذ للکافرین بیشک الله دشمن ذی کفرو ولقد انزلنا وبشکر علی گلی دی مونگئی لے کتا سو تحویبا آیات بیناتن آیات نحکرحکر واضح واضح لما انکار نکید دینا الا الفاسقون مگر فاسقان او دې کې فسق نه مراد فسق اعتقادي دي لك مخکې در لته يرو او كلما عاهدوا عهدا داوا دي کې دا تفضار دی په او مخزوم باندې مدارک مدارك کې دې دې دلیل له داواو چې دې دې کیسه جمله محذوفه را تقدیر دې عبارت امام مدارک وې دا څه دې اکفروا بالایات البینات وکلم ما احدو عہدن نبذوه آیات عین کار کړه د واضح هواه او کله چې عہدو عہدن وادو کې دای وادا نبره نو مات کې د غواده لرا فریق منهم یو رلد زوینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکه ډیر دزوین ایمان نروړي بل اکثرهم لا يؤمنون بلکه دیر دځوینه دی ایمان نساث ایمان نروړي ولما جاءهم مرکل چراغ لودوي تر رسول من عند الله پیغمبر د طرفه د الله نه مسدق كل ما ماهم تصدیق کوم کېو دا کتابونو چې دوی اشاره دي اګه د مخینو کتابونو تصدیق کوي اصل وجه ده ده گوره اصول و پیتبار طول اسمانی کتابونه یوشانتی دي ده طول پیغمبران و اقای ده اصول ده دینیو سرب دینونو کی فروعی باز اختلافاتو ده گوره تصدیق ده مانا ده کم قواعد ده توحید دی اصول ده دین دی نو آغد تمام اسمانی و کتابونو شرک دی ده گوره مسود ده قل ما ماهم تزدیق کای داغه د توحید او دو اصول دین چې دای سره دی نبغرفی قوم من الذین نبذو غرزول تارتاونتا ارتا او کڑی وای ودلی من الذین ذهق ساننا اوتل کتابا چور کډشو کتاب کتاب الله کتاب د الله وراء ازهورهم رست دخبرو شاگانو نا کاننهم لا يعلمون تبو <تصفيق> वेग نشیدای پوهی گین نشاد الله کتاب دے دے علمنا مفعول محذوف کاننهم لا يعلمون انه کتاب الله تبو वेग نشیدای پوهی گین نشاد الله کتاب دے ا کتاب اللہ نہ مراد یا تورات سے یا سی قران حکیم نے دے ادے کہ یو اصولی مسلہ قران ذکر کئ و اذا اللہ دا کتاب شات غرزولو داس معنی نو گلی چسمانی کتاب تورات یا قرآن خلق راوا غسو شات ارتا کو بلکه اهلی الملک لیو کتاب لولی داغه خل عالم خو بل پنه کې نو بس داتا د دا الله کتاب ور جوړه څه پښوی په خبره باندې ور خبره مونږ د پاره موند خطرې ده دا, دا, خطر دا, دا نه چې بس د یهودیو واقعا مووردا او مو یو بس خبر اخلاص شوا د الله آسمانی کتاب کو څوک لولی خومل پینشتا نو دا پک می چې عمل نشتا دا د عملن شاته غرزول کله ګره عقیدتن وی اغه کفر وی کله مسلمان دی عقیدتن خو قران مني خو عملن شاته غرزول دی دلته وی يهود تورات شاته غرزول نو دلته حقیقتا شاته غرزول دې مراد بلکه تر کے عمل سے مراد ہے امام شاہ بی رحمۃ اللہ وہی او دئی قول امام قرثبی ذکر کڑے و هو بینائی دیہم یقرؤونه ولاکن نبذ العمل به اے کتاب ولائے مخلہ دے او دئی للیم خو عمل ففری خنے او الله <سؤال> د رحو دا مشکلات مونږ او تاسوه مخله دي یا با سومره <سؤال> سومره د قرآه یااتونه دي لکه سوره <سؤال> نوره سروره احذااب کې بره شي الله د پر دی هو کمم دی خو زمونږ کوروو کې پر دنیشته اماما خو تا سر دي شي بیا کم کې پرده ورو کو یا با تاټول طالبان او طالبات نه دی نا تا و نن ته ما له تشورو کراشه ټک هه یې شاله ناشته یوي مسلې له خلک مخه لاراشه کنه ها دا زو کو چې وزیه تو کا چې زما پردشو روکوم خو چې کلمړ شپ هه کې نه زہ دې په لورو د پرې ریچار سې چې ما کار راځي هه باي دا وړ دا پرې پر د جنیرا به وخت سره کوي کته زله خوند اور خکاری ها ګورہ ما ما نه نوستا ما ما دستا له خځه سره کینه ها استاد رې نو استاد رې تاسو څه دي څه د دې د د دې ماواجوي د دوه خوره د دو دروازه د بلده د خځه سره ناس دا الله رسولوي پردې دی سوي نو د پردې حکم دی همدوم کوونو کې شریف پردې سره چا چا وی اراده ور درشنا شي لار شي زنده <تصفح> مسلمانان شیطان دشمن دې دی په لور غري دي راپزاب کې خلک درشنا مو کې موليا او طالبان روي تراوي هني شي څوک په اعتکاف دی کې دي دا اختر پر ازمري اختر چې لا په اختر نه دی کوي اب مبارکي د فرض او مرتبه تر رسول او اعلان وي سره مو خبرې نه کوی دا فلار د اختر مبارکي دا وکړي د اخطر مبارکی نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نه مستحب دی علماو لیکلي ک چاو نه ګناهکار نه دی جایز علا سمارتو بهدا مرتبيدا د جواز مرتبه دا نو د اخطر مبارکی شي ایروجیم نیولی نو چې شوروش شو د اخطر پرز جسم رخ پلوانی دی که رضیه خود سره لاسک مې دا وای مې لا وای پښتانه کته د بچي محله نه پلار راوته نو روزي نه ترایي هرڅه ختم كړپي اوس په يو رز مباركه هرڅه شول علي شيخ شه فرمایل والله سنجان شه رحمت الله غل ويغل چلګه پټه کړي او چرګو کې چرګو نويزويته ویدو کرا بازار کې خرچه کا نا معصوم او د لارو موټرو او د دغه په تماشا شو نو هغه چا پټا کا وي با حب جره پر اورې به دی خرڅې کوي او وي پسو وي سر پسر لاړه ویګي په خبره باندې بس مبارکيو کا طول و سره لاس میلاو فورې خزي پر دای سره چې ور سره نکاح همیشه د نه ده، لاس میلاو ګناه کبیره دي نو بس یو 1516 سره مبارکيو کرو جپ په ګلاډه تراویض په ګلاډه دغه شانتش بوتل پاتې شوی اب شپه تاسو دشمن دی دغه رواندار باندې باندې سلام په چوي بیا که پایې شوی چې کومه خزمخه لري درځي سلام په پیا شوی لکه امر پر د ابل پر د کنا رواندارین سوواړی ما خبرې مکه وای کوي کله تاسو کوشش شروع کوي دغه شریف پر د قران وای او مونږ کی نشتا ذي له سر مسکړي پښتون په قران ځان ماته کې چې بیزتی وکا قسم دی جزو الله خبرې کید بو اجلې اوګه د دوو روپو په سلام کې په قران کې نه كأ کوي کې کوي د دوو روپو په سلام په قران عمل پیلش تا او صرف ما ته د تا ګوره دا ټو کومه ده امام شاه به وي هو بینای دیم یقرؤنه ولکن نبذل عمل به از کله نه خل کل اوه او تاسو ګسوک دا داسې ده الله په حکم ګوره خوندور سره بلکې به خوند سره سره کشری پرداس وو کوئی چکو نه دره چل خېمه بای څوک کای لا سوت کیا وای د زانارو په بلاسو چات کړي ګور دی په لورې کور کې بی بی لا وایا خپل لور او ان ګور ته وایا چې ګور زما رور تر ازي په خیراله بولنه وي که دې رازي نو چې بار کی وي څه دنه کې نو که دنه راغې څه سره بارشه اکان غري سره نهسته د ژلو پټه د سکاوا د تاګر چې ګور تر ما ما د تر ژوند د او تاسو زنانو ول په خیرالی او دې کې بیا کور ته ځي مال غک نو کړي په یو د په خیرالی په ټوله شي خلاص بشي ګزان ته خلاص وای کنا له په خلاص شي هغوی د یو جنګره شریعت دا و چې څوک پر کور ته ځي دروازه دې ټکای زنانو هم ټکای وای دې مقصد د نړۍ شهر سوګزان سنبالک زنالسان سم سنبال کی شه رسول را روان دي اسی نه داسي سوقي چې الله او رسولوي چې نه د فرده دا دا سره خپل خپل کور ته بدل نشي خپلې بيبي سره کار نه درونداره سره د او چاچی سره د رسدښت سره کار نشتا ازني بقیدا چې دمو مرګ نه ژرافاسو لو د ښارې د وی او خپل لو له یو جام کار راجو او د هوس وځیریه لې وای وي شوه مالوخه په خير علي وټوي نو کو په داسې کفه کلفختون و اوریدای چا کور ته درجه لپاره دوه خزو ازيري ولي ويا فلعني دي شفاله راګو نو کو په خير علي رالونوي وي هو بين ايديهم يقراونه ولكن بعض العمل به کتاب الله مخلد للي خو عمل سفیان ابن اوینا وئی ادرجوه فالحریر وذيباج وحللوه بالذهب والفضه دال کتاب درخمو په کپړو کې ران غخته او د سرو د سپینو زرو په وبلی کله ولم يحلوا حلاله ولم يحربوا حرامه فذالک النبر حلال ته حلال نه وای حرام ته حرام نه وای نو داد الله د کتاب شاته غرزول دی که چا قران درې همو په کپړو کیوں غاړو لو ډېر حکومتونه وای فلانی ملک قران د سروزره په ابول کلو قانون د کتاب الله سره نه لګي یک پسرو زریولی کلو که پسپینو زریولی کلو اوقدر خمو په کپړو کون غاړو له خوچه حلال وته حلال نه وای حرام وته حرام نه وای نو رب وای زما کتاب شاته غرزول ده نبا زه غرزول ورتاو کړو فریق من الذین یودل کسانو نو تل کتاب چور کړه شوه دې کتاب کتاب الله کتاب الله وراء ظهورهم رسط دخبلو شاگانو نام کعنهم لا يعلمون تبویغ ندائی پوهی گنام واتبعو ما تتلو الشیاطین روان شیو دای داغس پسی جلستل بشتا نانو علی ام ملک سلیمان پوا قد بادشاہ اید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان اول ګر لفظی ترجمه لغوی وما کفر سلیمان او کفر نو اختیار کړه سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شیطانانو کفر اختیار کړو يعلمون الناس سحرا تعلیم به ورکو لو خلق تدجادو وما ادغى تعلیم به ورکو لو انزل على الملائكه شيرا نازل کړو په دوو ملائکه بی بابل بابله د بابل کې هاروته و معود د یو ملک نومو هاروته او دبل معود وما یو عمانې تعلیم ب وورکولو د دوواړو ملاکو من احد یو تنته حتا یا کوله سر دی چې او ب فرمیل د انما نحنو فیت نه بیشک امونگ د ازمائش دا پا فلا تکفر نتو کفر می اختیارا وا چجا دوزدکی او بیا پی عمل که دل تا بولما و کړي ذکر کری پسهی سنت سرا لیبن اباس رضی اللہ تعالی عنہما نراغلیم سیا نو به ملائکو خبرو ته غک کې خو نه چې یو خبره به در رشتیا او چر نو یو زر د روغ به ور سره مرګری کلل او دا دروغ روغ به په خلکو ډیر خله ې دګور د بلکل مشاه د در رتیا ووایه نوګره به د سپینه شي خصوکې من نه او دروغ روغ ووایه لو جی یو ځل دی و وټول کلي باندې دی شیخ شبر رحمت الله عليه فرمایل چې ابتدا کې ما د الله دین او توحید بیانولو نو خلق تول مخالفت کولو او خفناست وي او خیر سي وي خیر سي له ویلو خف هاي ماله يتل اشتیا له ځکه خلک نه باندې وي چې نه دروغ وو ام چې ټول خلک یې معنی کنا نو یې کېولو و یوکه ستویو یفلانی بابا غا قبر نه لري حالت هغه بوټو وښ بوټه پرو یا بوټي روډيو اوبس په بوټي کې وښ ورټه وېریګی کریوالو خلک منډه کېږي و یفلانی دې کې وښ دغنی وله د بابا د قبر سره وډی نه وله په خلک کوئی چې د دله کې واپس را نوښ تا ایسم نشتا ویشنګ چالو شو و يرني وليو غوجمو بس پريخ هي په کي په خبره وانه پهوالې وګوره ترېشتیا وې څنګه په يو سات کې دروغ به وي اومن الخلقو کنا دغه دروغ به عدالت اهلي علم لیکلي فاشربتها قلوب الناس دا دروغ به د خلقو زرن وقولل نل سليمان ابن داوود عليهم السلام پدي دی خبرکو ناغ دا ټول د دروغو خبر راجمه کی او دا چې پښې کلی کلی شو ناغه د خپل تخ دلان به خخکل چې دا شکرون او دا دروغ ختم شي او دا د شیاطین او دا دروغ میٹھا وشي نکله چې سلیمان عليه السلام وفات شو شیطان پلار کی خلقو لکه ناس انسان په شکل کی ورثوا يلذ لكم على كنز سليمان الذي لا كنزل احد مثله كنزه الممنع خبردار درته نظر کوم په خزانه سليمان عليه السلام چې داغه غنته خزانه دشتره نه ځان سره ممنوع ساتلی دا ايو دا و که نه د اوغ د تخت د دی وي ټول د صحر جادو او د کت خبرې رووتې مشهه شو چې سلیمان له السلام خو لابلله جادو ګ او دا ټوله بعد شو په جادو چللی ده نو الله اوس راړو چې دما سللیمان له اسلام جادو ګورنو اوغ خود د جادو د ختمېدو د پااره هغه د جادو لیکې شوی خبرې د دفن کړی وی چې دا میټاو شي دا میټاو شي وګوره کله شیطان دا خارونم کوي سليمان عليه السلام خلقو ته بدنام کو الیاذ بالله وګوره دی يهودو دا, دا نظريه او جداد بادشاہي پښو او رزندا مسلمانانو مو خودسه کم دی و دا بادشاہي او پلاسو کې سليمان غبې جوړو اوس دا کوتواله چې خرصه یې کنا اسو پور سر کې دی وې مال سليماني غمه راکا اور ته دا چې غمی دې دا پلان یې چې بزدار سره پیشي پر پس را باندې وای په چې دا چې پیشي او پر باندې وای رخپلي کوته لول لا چې چې تعاله کوته ورا په غبو ممو کې څه خیر شرنيشه د خیر او شلخاون سوق ده تو کته یو زره څنګه مې چولې او ته په دې کې دا کمال له او په دې کې دا کمال له نو بیا کویندوانو سره د یاسي دښمنۍ را آی او غار او غټ بوجان لېخه وې دا خدای وې دا غد دوبر غټ بوت نه امیدونه ساتي ته ہندو ده اته ته وډو کې مونته کاري نشي او مې جون او خیر د ټول دا غي سره تړله سلیمان علیہ السلام باندې شیپ غوت نه دا خو الله نه غخت او معجزتن الله ور کړی وا اغه کی شي دی چې اغه غوت او پیری دریااب لو غرسول او بیا سلیمان علیہ السلام ګرځي دوه بیشه تمایشه ورکو اغه کی غوت راو وتا د ټول په دین کې دروغ دی وتتبعور وا وانشیو دا خلق ما دا هغه سپسی تلو شنو چې لستل بشيطنانو ع مل سلیمان په وقد دباتشاهی د سلیمان لې السلام کې وما کا فره سلیمانو کوفرنو نو اختیار کړې سلیمان ل السلام ولاکن نه شوي کفرو لیکن شیطانانو کفر اختیار کړي یو علمون الناس شہرا خلق لدجاد طالب به ورکولو اګور دا لفظ شهر ببار بار رازي قران کې او دا اول ذل ذل سراغه دا سحر یشھرون باب فتح یفتہونا کوم شکی چی بارې کوالې وی پټوالې وی نودیتا دا ما ده استعماليږي شهر په لغت کې څه ته وایي بمالا تو فا وحفي سبب هو يوشه او سبب کې خفا او پټواله لره او جمهورو لما او د دا صحر داسې شری تفسیر کړی به هوښې کل لعاد تې من نفس شره به مباشره تې اعال مخصوه ناشنا خارق کو عادت کار ته جادوئ ااد د یو ګنده او د بدی انسان نه سرګندېږ۔ او هغه اعمال مخصوصه کئ او علما د سحر غن اقسام ذکر کنی دي د سحر سری غن اقسام دي او دا د اهل علم محققین و کول چې سحر ګرکه په گناه کبایر محتمل وي روا سحر کول ز د کول ګناه کبیره را او که سحر محتمل وي په کفر او شرکی کلمات او دا سوګز د کي او کي نوبيا کو فرني تاربو نما مطلق شهر ته كفر وي خو دي نورو لما او په کيده تفصيل كنه غوربا مشتمل له په گناه كبائر باندې نوبيا په كبير او کدا مشتمل له په كفري کلمات هو نوبيا بدا كفر وي او اهل سنت والجماعت وای چې شهر ثابت دي او دیل را حقیقت دي عامه معتزله او ته انکار کړي شهر کله امتحانن اثر او سره د اغینه تاسو منکړی ميو جادو داتا سووري دل چې کله کفر وی کله ګناه عجاده ګر ته سزا به حکومت اسلامی ور دا یو مسله دا چې عام خلک بس نه کوي دای به سزاګان په خپل نو ور یو مجرم ته سزا ورکول دا انفرادي د ارچا کار نه بلکې دا د حکومت اسلامي ځوابی دا په پاسې علامات وي د جادو ګرو نو دا وئ ہو دا یو کتاب خکلی چالیکیکې کزان لم پیدا کو اارې ملبتتار فی شرار دا درب عالم دی اوسمژون دی دی د د دا کتاب د جادو پورا تفصیل ل پکې یو باافې پې تړ دی و علامات چې فغې به جادوګر پیژې دې په دغه علامات یو فېجن نو بیا برج دې کېږي نه اده مې چې ګور دا ځکه یاد وساتاي با د شړې دین سره یو سورې تړاو جوړ کو نو بیا برج وېدا پلانې سره د مونږه مونږه چې ډېر ښکارې راوړې اته غو نه د ګار شتاونه یې سمندایس طرح شتوب کار شروع نو د دې په نفسه یې ډېر شړې حکارونه د جادوګر شروع وکړ خپل خپته ورتديشتا د دې وی علامات چې تب په پاغي پی جنې دا جادو کړل یو علامه دا ذکر کړي و يسأل المریض عن اسمه و اسم امه بیمار لويستا سنوم دی مور دي سنوم دی په لور یو سره استه ل اچکې چې څو پڅا دا باندې د مچې روې بوله څه استا سنوم دی نو ور دي سنوم دی نو کله یې که کو جستا سنوم دی او مور دي سنوم دی پو هشه چې دا د جادوګر نه کله بیمار ته وي نه خبر راړي یا کمی راه بین راړه جااک راړه ټپ راه دا و لک پلی کومه چې په تا پیریان شتهه دګوره چې بیمار ته و کمی به راړي ټوپ بهړی سادر به راړی. نو په ششیدہ جادوګر دی کله به تاسو مطالبه کوي په حیوان ير ویدہ شي حیوان را ولا چې زو نو بیا ربیا پا پاګید الله نوم مناخلی او په هغه وینوبانی د بیمار د درد غزه ولړی دا وینه به د حرامه دا غنده دا پليتا دا لکه د وړو بولو پهشان څکهه چې واړه بول په چامې او دا پلت دي داسې دا بهیدلی شوي ونم ګنده او پلی ته او اکثر ګوره داسې چې بعضې جاو ګر تو رچرګ به او د ای چې ته خی چې په کممو غورونو کې دیغل ته نست نه او د تو راچرګه چې زو ګورم خو بیا به ګاډی کوه پېښوره پورو بیا کو په زره لې د و تو چرګه په کمم دی پیدا کو پوښتدا سانځي د لپاره موږ یو تور چرګه ساتلې نو هغه تور چرګه درځي یو شلپی یو زرپیری خرڅېږي چرګه روغه ربټه پرتا رنگ باندې ول څه کوي رنگ باندې ول څه ویزلې نو یو چرګه د خو ده خبر جاسوس را کړه ته خرڅه شي و پای یو خو دکانداري چرګه را وټه چرګه ژوندۍ دا روزادله پسو خرڅه یو کله به داسې وي و دا به ضه کې او په یو خوشي ځ کې غرزه غورې یو ځې یو کس راغ اړ به چلووګوره دا داسې ازاري خوم دی دد نوسته تم و کې د خیرغ یو ځای روانو نو داسې یواازونه تل د چرکې خو مالیدن نه و چې مییو کته نور ټوله خښ کړي او صرف موکې راوار دا دې چادو ګورو او دې غلط او تعویز ګورو طریقه ده اے دا الله حیوانات ول تکلیف رسول د اسلام خبره را, را اسلام خدا و زمونږ دین کي خدا دی zarar ضرر راشي رو او ژوندې چرګې په خخ کړې کله وګورو دا سیمن ترونه لګي چې هغه معنا باندې شوګنه پويږي دا سه الفاظ په پدم کې وای چې داغه معنا په فهم کې نه کله به هرڅه وای یره علاج د کوب خوشاله وي خرج بخل کو سره نه په طوره کبره کې بناس سبکه وګوره هیڅ برابر کو سلوی خرج چې جبې رااله نه دی مزو کو نه پچا سلام وا شو نو به ادا بولوي ګوره او دس بنکه د چوز شری دي شتا اصلوی خرج به دس مزکه کفر دے ورواڑو له باخه کسدان عمدن سے یو سړی قصدن عمدن, عمدن بیا داسه موس کوي درې شرې نشته نو ولوی سلوی خرجی به ګوراو داس ما داس نه کی اداشي کمری وردن نشي شین ور در باندې وللګي دا ټول علامات د سړي د جادوګری کله بیمار تس شی ور کیو بز کی دا بزمکه کې دفن کې او کله بیمار ته سپانه ور کی وی دا به لږه کې ادا لږه به لگ تا حاصل لغه کې لږه دی باندې وسکه د دې هغه کم لږه یا به تر حقا کې اکل ګوردا شي بیمار تو ويستا د انوم دې ستاد کلی د انوم دې او تا له دا مشکل دی و راغلې نو غیب دان شوګ دې پوښ شي دا جادوګر دې اوسر کې ګور دی خلکو پیریان تابع کړی دی دی شهر دا ته خبر ورکې وی په خبره باندې کله دی بازارونو کې یو فروتي ساده بي شولې ابل دا سړی سره وي د د نن دی علاکم کوم کوم اصل کې دا شي دا ولار سره نه دي ته هغه وته له دې ته په خبره پوي گئی کنه چې په ته درته دوکې و لګي یار زمو فلانی نوم دې فلانی کلی مبالګه <سؤال> مشکل لې نو دا ځل چې تاوي زدا او دغه پروژې باندې چې صادار دي د جنا تورابطه د خپل منځ کې دا وایي چې د خدای نوم دې د فلانی کلی دی او فلانی ځای راغله خلک په دوکښوي په غوې باندې یو ټوکی سره ولادي په خې شهري شاه بچا مشرانه پیږي ناغوي وایي کولو فکرای کی جانگیری کی نو یو سره پروتو ایمه راشه دې خپل کور سره ټوکې کوي ټپر سره ټوکاو کاه ا ټوکې وځو نو هغه ساده پیښولې او زه غټو لوخن کول ته پیژنډل ما کوم جی دې دغه ولاړو نو یی مالوی کوم نه سره غلې و یو غولار شډیلې دغه نه راغلې په لږ کله سره غرفله ا خاورې نه بل <سؤال> بل کلي دې وي ماول کټی می نه راغله وي څنګه وي ماول باندې بخيرو کیشي نو هغه ما خبره وره داکس لوې دا سوق دې وې دا کټی می نه راغله ټول خلک او په ځن د چارو مو د کلي او ایسه وي بخې دې کیشي هغه ته ما چا چرګ شرګوډه او چلېب نو ټول خلک پر پره غاندل دو دو و یا سړ پو شو خلق دوککهه کوم د زهه دوکه کوم او بیا مامال چې روره زمونږ پاړو ګټولي خلق را خلاصې پوه شو په خبر دا پس دوکه د پاړو د پااره خلک منزوری ک د په سورې نست دی نو کله ګوره بیمار ته دا د نوم دی ستا د کلی دا نوم دی او ستا مشکلات دا دي دګوره ک پوول شوي چې دا علامات دي نوالرانش از الله اللہ حبیبو ایمان اتا کاہنا فسودقہو بیما یقول فقد کفر بیما انزلا على محمد صلی اللہ و وآلہ وسلم دا حدیث دینا مسنا دی بزار او حدیث حسن لے سوکچے کاہن تراغے او دا غد خبر و تصدیقیوں کو ندا صلی کفر ترسی کی ندا صلی د جادو مختلف اقسام دي او پا دی طریقی دا جادو د پیلاو کنے ہو او بیا گورا که دا چالا پتا ہو لگی چیر جادو شوے د بیا پا مگورا غلط و خلقو پسی گرزی نا زکر دا چا چه کنے نا با دلو سوی لرکو میں ما بای یو زلی د کولو پیسی و آغز د بید دا لرکولو دوبارہ سا کئی دا غیبالی دا غیب پارا علاج سا دے سوره بقره چې سوک لولی د ده جادو اصارات بپینی سوره بقره لولی دا چې شورو د با سوره بقره نکنه ها بای یو کتاب مونږ ده علاج په شکل کې لکره اگه که قرآنی دي دی زرگونو خلقو لالالله په خیر و رسولو او ده قرآن آیاتون دی قرآن اسم طول شفا دا نا دقا آیاتون سره لولی آغا دمون لولی کوم سره شهر او جادو الله ختمه او جادو ار سره الله ختمه ابچه مو یم مو استاذ وی جامعہ کې مو استاد ده د ابو الدول شریف دل قابل سره وی چې په چا جادو کړو یو د جادوګرو دل ته خلق دګه یې پاره بو جادو کوي نو ییش سره عینخه کېدل وې د وسیزونه الله کار خیر را وستر یو سورہ بقره یو عجوہ کجوری حدیث پاک کې راغلي چې ساری وخت په نارباڼي او عجوہ کجوری وخوري نو پدغه رازبه جادو او زهر اثر نکوي وګور خلک زړګونه زړګونه روی لګي اوس ماشاءالله عجوہ کجوری دلته ملاويږي بای زمونږ ټول مال یو در صفا سترا کار کوي بای غې دی د خکل عجوکه جوری راړيلهیا ص دي ډیرر خکلی دغه د پېښور والا او خکلی اعتمات سره عجوکه جوری راړي دګوره چا باې د جادوه سرات وي نو دغه لااج دی صحیح حدیث کې راغلی وي نو سراتوس سرسلام فرماي صحیح حدیث دی د بخاری شریف سور به د جادو ت دی او دارنگی عجوک حجوری عامر ابن سعد وی رحمه اللہ وی ماد سعد رضی اللہ نو نوری دری ایوی رسول اللہ علیہ السلام نو ری دری چاچ ساری وقتی وعجوک حجوری اخوڑی نو لم يدره رہو ذالک اليوم سمن ولا سحر پا دغرز بزہر و جادور تتکریف نرسیم او دا عجوة دا مديني منوري آل اکجولي دي تا عجوة سوى عجوة عالية ورتوى تو بردق قرآن اياتونه چه منگا کتاب کرا جمع کري او اغيك سدمونم دي دا سهر دا تور دا پارا دا طريقه دا نور اکثر تونيوی یا بعض خلق نور سا کارونا کئی کلاو ايدمان جادو دا سوال لگه کئی اسو پرېلا سو کې ورته کې دی ګوتو کې ور لړګي ور کې زور ور کوي اغه اسی بني ادم له رسول <سؤال> لي او اکثر ګوره د زنانو شهر په زنانو کېږي خو کاله پکې مکر فریب وي سوي کاله مکر فریب وي و ما کفر سليمانو کفر نو اختيار کړې سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانا نو كفر اختیار کړي یو علمون الناس شهر تعلیم به ور کول خلکو ته جادو وما انزل على الملائكه الجمهور لماوي چما پمانه د الذين ماي بوصول ذا او ماي نافين ذا او دا وما عطا پسده او تبعو ما تتلو الشياطين او تبعو ما انزل على الملكين نو داع انتف بباطلي تتلوباني او تبعو ما تتلو الشياطين او تبعو ما انزل على الملكين ياءفا وتبعو باني وَاتَّبَعُوا مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ أَوْ دَيْرَوَانَ شِيوَادَ غَصْفِهِ شِرَالِ گَلِشَاو پیاو دو ملائک پخار دبابِل کې هاروت و ماروت د یوم لکنمو هاروت او د بلو ماروت اېدا دو ملائک الله را لګلیو اصل کې خلقو ته معجزې او د شهر پمنسکي تمیز ختم کو. نو د اذم ملائک راغلو چې خلقو لوی معجزاتای او جادو دای. دا او دا جادو د خدا به کوي نه په دې به عمل نه کوي. نو اصل کې دا مل... ملکين راغلو د شهر د بتلار د تو نو خلقو به جادو زده کوي چې دا د جادو لري به یې عمل کولو لکه استاد رافاس یو عالم او کتاب الربا طالب لخی نو د دې لپاره خې جديده سود مسائل زد کی او جزیات زد کی چې سود په پکهبه طریقه راځي اوس د استاد خودا مقصد نه دی چې تد سود مسائل زد کا او بیا سود شوروکا بلکې طالب لویدا دا کا چې دې نزالو ساتي لدی ملائکو لکه دی او معلم غن ثکارو د سحر بطلانی خولو نو خلقو بزدکو نو ایبا عمل کولو وما یعلمانی من احد تعلیم بنور کولو دی دوارو ملائکو یوتن تا تا یعلمانی دا تعلیم نده یو قیرت شازده کی قیرت راغلی ده وما یعلمانی نو بیا با دی اعلام نشیخ و قیرت شازده وما یو ال معې تعلیم به نور کولو د دوواړو ملاکو من هدن یو تنته ح یا کوله تر دی چې او به فرمیل د ان نه نحنو فتنتون موږ لپاره دا معش امتحان د پاارران الله را دی ګلیو چې خلکوله د مووج زیو د جادو پمنس منځ کې فرق کو فلا تکفر نتوګو را کفر ما اختيار وا چې جادو مونږ نه او بیا په عمل کې فیتعلمون اذکولو بده خلقه منهم عدد دواړو ملائکنا ما یفرقون به اګه چې بلتون او جدای ورا واستفاره بین المرء وزوجه پمن د سړیو داګه خزي کې غور ملائک الله امتحانا را دیګریو حکم اقیسه خلکو جوړه کړې نو انشتا یا ملائک و یی بشه بنی آدم ګناه نه یا الله وی رہی سره نفس او شیطان به وکموم سره شونو مونږ نه کووی بیا ملائک ګناه وک ابا اورته الله وی چتا سود دنیا سزا مخه ده کله اخرت نو یوی د دنیا پا و یوسم په بابل کې یو کوې دی او د ملائک په کې د جپي ناوي دا د دروغ دی شواي په کې اباذي په کې نام وي وي وی وثر وی رست کوي بیا دین عذاب لري کېږي دا, دی دی بارا دی دا, دا د دې ورو بار نه دي د خدای په پیغمبر علیه السلام سنت دي چې چاته الله توفيق ورکړي او د دې په دې خبره باندې اعتماد وي شمال الله را پاسه نو دې د نور نوافلو کې وثر دي نه کوي جس فقر اپاس یو دې تہجدو کی نو اخر کې ویترو کی و یجعلوا اخر صلاتکم باللیل ویترا خپل اخرنه مش پشپکه سو کر راوی رجال الله توفیق ورکړي دا یو مستقل سنت دی راپاسه سورہ کا تهجد کې نو چکل بس کې نو بس اخر کې ویترو کا دا مستقل سنت دی دا دی د پااره چې هغهبللایک جېناان دي دا خبره ګوره دروغ دا او دغه روایت او لما موضوع لییکې موضو او د الله دمون او تاسو دروغو نو مون یو ځایې به در س کوو د یوله خلکوول وي و ما په خپله بابل کو کتللی تا وي چېبل مې کتلري و بابل کو مې په خپله کتللی د ګوره هرزی کې کویان وي که وي نو کتا یو دې کې کو یو کو ملائک د الله حدا څخه مخلوق دي چې الله نه فرمانی نه کوي د ملائکو عصمت د قران په نصوص قطعیه او ثابت دي وګورئ تاسو سوره تحریم او عنوان ورکړي عصمت د ملائکو یو کم دیرشمه پارکی سوره تحریم راځي او داغه په اخر کې وګورئ اتوشتم پارکی سور تحریم رازی دا اتوشتم پار په کیو گو رئی سور تحریم رازی آیات مبارکو گو رئیش پگم نمبر دایات دلیل لے پعصمت دا ملائکو یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم بچ کئ خپل زانو نا واهلی کوم خپل له عيال نارم دور نا ا دادر باندې فرض دی الله ایمان والو خپل زانو نم دور نا بچ کئ خپل بال, بال بچم بچ کئ وګور مسلمانانو الحمدلله عمل پکئ لا تاسو جمهور خپل اردل ترالی غلیې رضا غړی وې چې د اور نه بچي او مقصد باندې را لېګلې کنا بورفلار وګورپله د اکثر غریبانان خلک په بچوي لپګي اوس مستاسوپلاران ګوره مزدورۍ کوي ګرمي خلیبته به ایږي خپل <سؤال> زوي او لوري را لېګلې چیزه زما قبره جوړ شي یو که د نن تا بیا سي وخت پاس کيه به د شبابد ډمبه د پګریوان کې د چاله شوي موره پلاړ بل ټول خلک دې په لور غوړی اټ ټول خلک کارونه کوي اما درسه ته تیار شه را دي چې زموږ څخه بچي قران زده کوي چې دا د دې د لګر برخه ده قسم به که زموږ د نقل کا یا وزان پووونکو د دې ټول خلکو بلاسی استاد سبګری واټ وی امام محمد رحم الله بارک راغلی ذات الله سره لوی علم ورکړو امام محمد رحم الله دمره کتابونه لري کړی چې یو کتابخانه ته دکی وای یو غیر مسلمان راغل نو د امام محمد رحم الله کتابونه او کتاب وی کلمه اوهه شब्द او سي کړی وی. وې ودا د ورودی محمد علم دې چې د محمد علم بلا سورې صلی الله علیه و علیه ودا محمد دی او یو غیر مسلمان کتابونه او کتاب وې چې دې کمال له وکت لا غوي ویل اعاذ بالله کز نبوت داوی کړي ډېر خلکو ور سره بدلې وې وې محمد رحم الله بده شپې ډېر خوب نه کورو د جواره خوب کاو کناغور دی ټول خلق خوګدور خپو باندې خوب کوي اسا درې فضا نشولې وې ځکه په سل피ږي محمد محبتستا نو کوم د شپې خلکو دوه خوب سه فایده شو اوبه دول خلق بی غمه و دره ځکه مثلا پیښه ونوسه ده محمد ابن الحسن شیبانی رحمه الله اشتا وګور خواریو کوي دا مور پلاړ دې ده پار راليږي دې یاد باندې عمل له الله ویقو انفسکم باشو ساته خپل زانو د <متحدث> افغانستانې او گورنر نه د نیک سړی یا ناغو لبا ل یت کولو و ګوره د اوا مختې دا ډیر اختلافی ممسی چې غ ح دي یا بعضې فروي منسوی <متحدث> ممسلی دي خی فري وي دا اوا به مخکېمه کوئ بیا وایان کرګا و یو ځای کې میانو طالبانو به د کو ګدان کولو د عبر د چاله گردان ځ دا عمر ها سوق وکې توه کپاتی زو وایي چې ټول واوري چې ما نو هلشي دوی عوام یغې دا ګرځان کولو او عوام ناشتو نو هغه غازی ته شکایت وکي موږ مسجد زرالو ایدې د شرغان او پیرخي کولې جوبات کې وکي په خبره وې موږ مسجد نه راوې دي د دا طالبان مليان ناس وي چې شرګاټو پیخې کوي او زدا ګور د عمر گردان کې کې نو د چرټ پیخيلی کې نه دی نو یې روی غسل چې دا ولي کوي ایوه له موږ د دې باب گردان کولو نو تاسو دا هم مخکې کولو خلک موبدين کې اشتیا کوي او هک په کوې وسو دوري ولاغه وایي الله دی اسلامی قانون را ولي خلوبه په دې بولیاړو را دوري لګي به ټول خلق په جان کړي ټول خلق په فرضونو کړي په خبره باندې یو یو له وې چرانيشه ابل له وې ترانيسه دي ابيادي دي باندې ساده طالب بلار سبق لړالي کلی ادله کو جوګوي بلانه بڑکا او داو کړه د په خلکو ورزي ایتا سوې څنګه لګري او زګوزو تاسو له ګوراله او یشور دی می دروی قسم دی دیره مو تیار کم چکانو نو جولی د کیګری په د لار باندې اجازه سوکیر بشی درنه پکانو به ہوتا سو مور فلاردل تنیری علیګلی اقدر شرم دہ کارو کو نو سبب زده الله جواب ورکو و یقوا انفسکم واهلیکم نار بچ ک اخفل زانونا ادیپره غره ځنه وختاسو چې درس د قران کوي له ته شواب بناستي دلته باندې یی ځداځی غدا او اس په اشاره او اس په وصول لې پای یو سره مرده یو چې درس کول نو هغه ویدہ اس په اشاره دا غره استاد ته ته په کې درس کې د مشاره مشاره پکې لاسوي په عوام باندې بتا ل عوام ناسي عوام له سوی ځداځی غدا د دی او د دل راځي دی وہی هر چا سره راغه د فهم مطابق شوکا تعاغه د فهم مطابق خبریو کا ځان بچ کيه او خپل اهل او عيال ذورنا وقود حناش والحجاره چه خشاګ دغه د فار خلق دي والحجاره او کان دي عليه ملائکۃ الغلاظ او پدی اور باندې ملائک مقرر دي غلاظ سخت خو يونيو والي شداد سخت بدنونو والي لا يعصون الله ما امرهم اور زمو مقصود او مازه لاستن الله وملائکنا فرماني کوي دا الله پاو کې چې الله اور ته حکم کړي و يفعلون ما يؤمرون او دا ملائک هي هغه چې د ایتکم حکم کې دی شي او ګورای سور انبیا ولسمه فارکی راضی الله اسمد ملائکو ذکر کړي ولسمه فارکی سور انبیا او ګورای آیات ګورای ولسم نمبر وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دی اللہ ده پار دی آغسوک چپ آسمانونو او پزمکو کی وَمَن عِندَهُ أَوْ هَغَ الْمَلَائِكَةِ دَٱ اللّٰهَ سَرَدِي أَوْ پمرثب کي نيزدي دي الله إِلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ دَ مَلَائِك لُوَيْن کَي تکبُرُن کَي دَ اللّٰه دعبادت او بندګرينا وَلَا يَسْتَهْزِرُونَ أَوْ نَشْتُو مَعَ لَكِيگِي يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ پاکی بیانې د الله د شپې او د لا يفترون سُسْتِنَکَی دارنګښه وګښټمایا ته ګورې د دې سور انبیا وقالوت حزر رحمان ولدا سبحانه بل عباد بکرمون وقالوا آئی دا کافر اتخذ الرحمن و لدا رحمان اولاد او دا ملائک یا لعیاد باللہ دلونو غنتی دی سبحانه پاکی دا اللہ لرا بل عباد مکرمون بلکی دا ملائک دا الله بندگان بی مکرمون ای زت ور کړه شوه دې لا یسبقونه بالقول ران لکېګي نذ الله نپوې ناکي وهم بامری یعملو او دا ملائک د الله حکم مطابق عمل کوي وګوره د قران او آیات د سورې نساء ملي کې رسو وراشي او سل دعا ویایم لَیَسْتَنقِ فَلْمَسیہ او یَکُور عبدَ اللّٰہِ وَلِلْمَلائِکَۃِ الْمُقَرَّبُونَ وګور مَلائِکۃ د اللّٰه یو معصوم مخلوق دے اغه زره بر د اللّٰه د حکم مخالفت نکئی او دا که ما کیسه کہانی شذل تخلق ویله دا نداء د اسرایلیه تو ندا او دا د موضوعات ندا او دې لیکو نو ما او دا غي غت فرمایلې له محققین او مفسرین او فیتعلمون الذکور بذئ خلق منه ماده رضوارو ملائکنا ما ها یفرقون به چې بلتون وجودا و لبروستو فاغي بین المرء وزوجه پمند سړیو داغد بیبيکي بی وګرا داغد جادوگر غلطو اے تاوی جادو لے دا تاوی زنو میخیں دائم دا خلق و پمانس کی دشمنی راو لی حدی پر لوگو خاون په دشمنی شیطان دا طولو زیات زیاد خوشا لیگی زکی دا تخصیص به ذکر و فرمائے رو وی شیطان لخکری لیگی حدیث پاک کی راگمی دی دا بیا چدائی رازی کارگزاری ور تاو رئی شیطان خپلی لخکری لیگی د چې واپس دا لخرې راشي نبيا کارګزاری اوري یو وای دا مې اوکل بل وای دا مې اوکل شیطان ورثوي استیم ندی کړی استیم ندی کړی یو پکې راشي وای زه خو لاړم او خوځه خاون مې و جنگول او خاون مې دې ته تیار کو چې خځلې طلاق ورکو نو دې زامن سره راجوږي و مه په بچو کې خبره شه تا کار استلې د په دې شي تا ډېر خوشحاليږي شيطان په دې ډېر خوشحاليږي چې کله سوسی د خوځ یو خاون په منځ کې اټجاب الرزی الله انو روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دی دا مسلم شریف حدیث ده و ابلیس خپل تخفه و بو الله عرش د پاسه ده اوغه بس مان د پاسه سمندر ده دا او پسې دې مرات و الماء دا بو دا دنیاوی او بده دې مرات دین مراد صحیح حدیث د پاسه او او دا غه بحر د پاسه عرش د رحمان و کان عرشه عل الماء لاګرا سورہ وهود کی تفصیل را روان ده نو د پسماندل تحقیق ہے او د دلیليږي دخل کو دو گمراه کول لفارا نو دت سره مرتبه کی لیا غسو کی چې هغه ډېر خلک گمراه کی یو راشی وېدا سم یو کړ وای ماس و ناتشین زہ استنی کړی اسی وګرځې وی پورا کار دین دیسه نو یو راش و ایما ترکتو حتی فرقتو بینه و بین امراتی ہی و ایز خلانم خز خاون میو جنگول او داس اندازی لمیو رسول چه خزل تلاک ورکو کالا فیدنی فیدنی ہی اللہ حبیب سره ایزان خریرانی دیکی و یقولو نعمان تایر و ایتم بچوکی خبچے دو کورو نا دروان و ایبلیس تا بدکاری دیر خوخارا د چې ښځې خاون کور روړ شو یو تم لار کولا شو او بلته دوخوا نه دانونه په جګشل د دو خوا نه داننوو په منځ کې خکان راغئ دځکې دا خبره ذکر کا چې د ښې او خاون په منځ کې ب جنګ را وستو دی بجو جدا کول کور بې ور سروان وو دا د جا دګرو طررییکه سره ی ګور پ وور یو خپ سره به سره درس کې کې ن ډ ن سړی نه ماله غری کې را لهک تاویزونهڅ کوي اوس مخکو ی غری کې را له خ کړی غری کې را له تازونه خ یوڅه چې په سرهغې ما پتهول کې د جا تاویزونه روانې چاه د جادوګورو دا کاري وررن دی شي محسنگ پتر، وی مور برا بان کول شد گوره اول پی جادو کو، اپیا مور سر دشمن کو اسی ایمان سروایی دا مور دا زرده دا بچه تکره دیر آپی زهر کئی خدا آل که و رسولو مور سرسکو پا دشمنه یوانو لو دا اول در بانی جادو کو، اپیا در روائی یار چالاوای ام او خیم در لاشا در بانی کری نو تربور در لوخایی د دې ویل چې دا په مینه نن کوډي وکینو که د واسو شور پښتنو غو نیم دی ختم خطر دی کنه هسته نیم دی ما د پښتنو شړی نی د دې ویل نن را تا وې زره کې که واسو شما ما ورکای راشه مخکې کېږي بس په جنگي وانه نو دې هر څو لوټي زګه د غټه خلکو په جنگي دو کې دا وای خلک کروغی نو د جادوگر سګه ټنښت دي خلک جنگي خلک جدا کړي فَيَتَعَلَّمُونَ مو از د کوو بدي خلکو من همما د د دوواړونه معیفرقونبي اغ چې بالتون ب راوفغې بين المع ووزوجي پهمن د خځ او د خاونندا وک وما هم موونودوي بدوارريذررهونکېبيی پهدي إلا بإذن الله ذلکی ذنب معنا د علم او د مشیت دے کده جادو اجازهت خو الله نه کړي رساله ویږي په چارې خو خینو کاوا إلا الله بعلمه وبشئته مگر او مشیت د الله جادو کی الله امتحاننا سرچوله او سرد دین منم کڑی دا الله گوری چی سوک دی وقتی فائدی لگوری او سوک دا الله حکم لګوري اگر کولا سودنا اللہ منم کڑی او ظاہران چی سوک سود کئی ندشلو نے روپی سل کی گی اوائی امتحان دی ازمائشتے ویتا علمون او دی بزن کولو ما غی درهم چه زئیث به zarar رسول ولا ينفعهم او دئته فائدہ نور کولا دئلې اخرت کې سفایده نور کولا دیو جن علماء دل تلیکری دیدایا ته مبارک په تفسیر کې هغه علم چې نی دنیا کې سفایده شتبل کې zarar له او اخرت کې هم ټول نقصان ده لکه تعلم د فلسفه او کدي سرورबाजी فلسفه او سرچې د قران او سنت دې ملي اته شف فلسفه وېره نو فلسفه کی ولوي او سپورت ماي پاپولاري اسمان کړه دې وجہ ذکر نه دا حکم یا رښتیا ده رو د کافرو خبرونه خبر زموږ تصدیق نشته او سپورت ماي له خاطر د افغانستان مليانو یکافر دی او پاپولاري اسمان کړه وی ګې په خبرونه نو ځنه یو خدې قران او سنت دې چې فلسفه دې وېلي او هغه لري دا ده کفر کیدا دا نقصان ډیر ده فائدې نشتا و یا تعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم اذا کول بها چې zarar به رسول دوی تا او فائدې و نور کولا و لقد علموا بي شك ديفوه لو نشراو قام ها غچا چې غورکو دا جادو ما له نه بي دا فالآخرۃ من خلاق په آخرت کې صبره او وېصاب وسوم ګور الله دې زموږ د ټولې حفاظت کې بعض زنانه او نارینه دم رحسد او کې نی په مخکړی چې نور وسین کې ګنو په خلکو کوډې کوي او وای لاړ شي هغه لوی داور ته یې او سم بازی خلق و یاد تاوید رحمانی او ویختی پکی پاگا ویختیوں کی میخونم ٹکوالی رنبانے تاوید جادوگر چی پر رسول اللہ علیہ السلام سکولو جادوی کولو نو دا اللہ دا حبیب ویختی پس طریقہ را حاصل کری او اگر کس او سپن ٹکوالی وی نو دا اللہ بندگان پریشانه کری او کلی له پ تاه دي کلی ورته د کور په سوراخ کې کدي دي واهغ کې کلی بالخ کې کدي بیا لوګوره چېلاړ شو په تاغ چا س کړي او دا خوستا د بالخ د ن دیدي او دا خوستا د کور په فلان ماار کېدي د ګړدي کتاب والله دییکي ارې ملبتار فتهصددي ل صحارتې لشرار و یسل جادو دا جادوگر وی پیر یا نتا وېکړی نتا رهوی چې تا باندې دا کړی ادا ده بالغ دلان دی ته چکور تزیغه پیرانو جدي چې تاسو بالغ کې سمبال کړی نو جده لاړ شي بالغ کې پراتري وې دې چکور تزیغه فلاره یې مارای کی مدایخي وی دته په نورم یقین راشه چې دا خو یې مال ویلو چې پال مارای کی او پال مارای کې روته لو کوټ کې شوق ده دا دا د پ خپله نو سوک یو کار پ خپله کوي خوغله پت که دا د خلکو د مال لوټولو د پااره د خلکو د تکلیف د پااره اوس هم د بعضې نری نه زنانانه دغه طریکه بعضې خلک ناست دي د دپاره نه د وا کوي چې ته د د اعلم نهپز ګر د رژور نه شي دا یو غټه دوکانداری اول سرول تا وېځو نه کوي اځه خبر شي یو خده چی خبر شو نو میاش پز بطول بل خبري په شي په خبره باندې او خپل قوم دې بس را ماتي ولاقد علمو بشکفو هاوي لمن اشتراه ها مها چا چغوره کداجادو مالهو فل اخرته من خلاق دوی داغه <تصفح> په راه خيرت کیسی ش او برخه واللاسممه او خا مخبد د هوشرې فوم چې دی خررس کړي دي پاغې خپلځانونه لوکانو یا علممون کدی پو دی نودی به نه شو دای به نه شو واللو هم آمعملو ک ش دی چې مانې راړې د الله پررسونه قررانبانې وَتَّقَوْ أَوْ دَعَلَّحْنَ يَرِيدَ لِوَيْهِ لَمَثُوبَتٌ نُخَامَ خَاسَ وَعَبُّ وَرْكُرِشَيَوْ مِن عِنْدِ اللَّهِ دَعَلَّهِ دَطَرَفْنَ خِيْرٌ وَرَا وَبِهْتَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَرَ لَوْ يَا دَ تَمَنَّهَ دَ پَرَرَزِي نُو كَ لَوْ دَ تَمَنَّهَ شِي نگو را کدا سه مانا موکا نو حضف ده جواب نشتا ده و نو اللہ ضرورست چه رو باسه لو کانو یعلمون کاش چه دئی پوئی دا لو د ده شو او کلو شرطیه شي نو بیادی ده که جزا محضوف ده لو کانو یعلمون لآمنو کدئی پوئی ده نو خامخا ایمان بے رونه ویم يا ايها الذين امنوا ايمانو عالوا لا تقولوا راعنا ما ويه لفظ درعنا او تديف و يقول زرنا و هي منت انتظارك واسمعوا او قبل كيد الله حكمنا وللكافرين عذاب أليم او دا پارا دا کافر و عذاب دا دردناک ای راعنا لفظ سمک سردده و مرستمرازی نور و کی لکه سور نسا یاد زان سرولی کی شپک سلوی اختم حلتم دا دی لفظ دویلونا او دا دی دی استعمالنا من راغلیم تفصیل مدارک کی وائی و مسلمانانو نو نبی رے السلام کوي چې کله خبره د علم به ورثه ای بیانونه یا رسول الله ز مونږ لګ له حاز او کا مونږ لګ انتظار او کا چې مونږ په دې خبره پوښ شو یا کو لکه څنګه یو شاګر د استاد دی چې لک, لک پکرا را کلا رواایا او لګ را له صبر او کا چې ز خبره یاد کم او دی ی یو کللیماوه دای بپې یو بلله بې راديوي دا یا د بررانويلهفضو یا د سریان غېې را نه د کسې ته به اشباع ورکو یا غونې بې جوړهک نو د ی ل غنیمتو ګړو ومونږ خ د الله ح ته ب پټې بې راديوي اوس بس هرګندې و مومنان به پوهږ نام تی بپٹی دا الله حبیب په دی را دی نو س سرګند شوکه خاندل به خپل منس کې چې مسلمانان کو پیږي وای صاد ابن عبادر رضی الله نو د دې پیدایشه په پویدو فقال یا اعداء الله علیکم لعنت الله اې دا الله دشمنانو پتا شود الله لانت دی وی ولذي نفسي بيدی پاغزات مني قسم وي چې روح مې دا غلا سو تمه وا دل دیو سړینا او د الله رسول ته دا سی وی لا اضربنا نو نشر بات پطورا قلم کوم د یو رسوي تاسو چې وای راینا نو مالک دبرنه حکم رو لي ګلو چې دا سی مو اي د دې په ځای و ونزور نا ګور راینا کیم دون زورنا ما نه خون زرنا کی دم مشرک دا مشرق دا یہودو کافرو اغا اشتباو التباس نشتا اپا دغه لفظ کیو پا دغا لفظ کیو نو الله دا دینا منو فرمائلا دیبا دا اللہ د حبیب سکولو پا دیبے بیزتی کولا او دیباوی رائنا حضف دو یہ یا رائنا اے تخو نبی نی تخو د الله پیغمبر نی علا عیازو تاسو خدا سی لکد گن سرون کی رائی نو الہ الالمین ددینم بنو فرمائلہ او گردانا یو سنیو تعلیم ناس تو ناغذ دلتو ادتا قولو رائنا ناغذر اشتبار او رسوس ممو رائنا ہوا یو تلاوت کی بیوی مقصد با نیزان کوئی تکوسیو برګریتا پوسو کو یو وخت تاسو دا سه بار وخت کې کوي موږ غدارش کیوم وی وی برابر انظرتم ام لم تنذرهم دلته موږ وی پیغمبر ته وی کی আরে کنی আরে استا يرول او نيرول دیت برابر دی ایمان نراړي لاغدا چې سوالوږي دا ولا تسلي ورکای او دا موږ لم تسری دین وسره کار کوي سو کې منی نه یو ایتخپل کار کا وا او غوړی ک کو ولاو ک نه مې بنی اسپته خو کار کا لګیا یا واسمع وقول زورنا او ایید دی فزې چې مونته انتظارو کا نو غوړ دراینا معنا هی تام او نه زر ناو هو پرعیناک دې غلات مقصدونه پکې موجود او راعیناک غنو واسمعوا قبول كيد الله حكمنا وللكافرين عذاب اليم او د پاره د کافرو به عذاب دردناک دی باندې او لمحو دليل اے یوشی زرید گناہ جوړیږي نو دی زریعی نم امزان بچکے نا دی امام مالک رحم الله او دی امام احمد ابن حنبل رحم الله مسلک دے اے یوشی د گناہ زریعی جوڑی گی نو دی نم امزان ساتھے لکھ اگر صحابہ کرامت نبی دی سلامی مور اپ لارلہ لا بادر دی ویل کنزلی ځلې شخص ته ګناډه وی قربان داسې بم شو دا موږ دا بی. بی. و خوینو لیدلې وی بورفان د بم شو کنزې کوي ایله صفته او جدا ځ خلک برالي چې مړکای وي وجلې وي وای اټکای وي نبی رسول الله سړی را فاصید او د بل مور افلار څخه بادر دی وی او دا غې په بدله کې غذ د مور افلار ته بادر دی وی نو دې د خپل مور خپلار د بیزتای ذریعہ جوړ شو دي توي صد ذرایا دې دې مننه کیږي ګور ته د مور خپلار د بیزتای سببولی جوړېږي او د خپلو مشایخ او د مړو د بیزتای سببولی جوړېږي دخل کو مشرا نفس اسفق خلق خوذه نا غرا پاسیدو او استاد ملو جو اندی ټول مشرا نه په بدوال فاز و ریات کل دا خدا شي لکه خپل شیخ او استاد ته په خپل بديره دی وي نو آیات دلیل ده صد الزرایع د پارا اته زموږه لباو ذکر کړی علامه شامی وای و ارا تردد الحكم بین بدعه و سنت فكان تركه اولا ہے یو شي کی تردد چې دا بدعت او کو سنت نو پر خودل اوله خبر اده چې دا زریه د ګناو او د بدعت جوړ نه شي مای او الذین کفروا خو نه غنی هغه کسان چې کافر من اهل الكتاب د اهل کتاب ونه ول المشرکین او نه د مشرکان ونه اي ينزل عليكم دا چرانا نازل كريشي پتا سو اي مومنانو من خیر من ربكم دا شخير نزد طرف درفتا شونا اګه اغه مهربان ذات د کافر اهل کتاب دوشمنی مونګله پکمن داس کی ذکر کای هه وای ک د خیر خیره او ک زره اون دی او ک دیل دی او ک د دنیا خیر دی او گوری یهود و نسوار این خوخی او مشرکان این خوخی اتا پا دوستایی دیوانے نن د اسلامی حکومتونو د زوال او دا تبایی دا, تبای دا آسماب دے من خیر انس مراد دی بازو ای خیر نا مراد وحی دا قرآن وی سنت وي د الله مدد دے اب بازو علماء وی خیر عام دے انواعو الخیر طول پا کراغلی که دو دنیا خیر ده او که دا اخیرت خیر ده خوگوری یهود او نسوارا نخو خیچی په مسلمانانو دیراشنگ نن دا تمام اسلامی حکومتونو دا زوال سبب داره چې الله ای دشمن دیده زرقن تی خیرم دربان گوری فیرزون ده او دا زان دا په پا کې کیا چولے اطول دا راس خبری غصر دیم تول الدراش خبري سي داغه سر دي ما يود الذين كفروا خهنه غنيا کسان چې کافر دي ور اهل الكتاب ور اهل الكتاب نو له مشرکینا اونته مشرکانونه اي ينزل عليكم دا چر نازل کلي شي پتا سو من خير من ربكم ش خير ک ديني وی ک دنیا د طرفه درفتا شنو دکی نہ د حسد له والله یختش برحمته الله خاص کوي په خپل رحمت سرا مې یشا او چانه چی خفشی والله ذل العظیم الله خاوند مہربا نیلوی دے